İmam Həsən əleyhissalamın müaviyyə ilə sülh sazışı bağlamaqda məqsədi. Dünya şöhrətli hökmudarlar və fatihlər belə mövcud şəraitin onların hədəfləri üçün əlverişli olmadığını gördükdə və iki yol ayrıcında qaldıqda həmişə ziyanı daha az olan tərəfi seçmişlər. Bunun özü siyasi və ictimai qərarlarda əsas bir prinsip olaraq qəbul edilib. İmam Həsən Müstəba da bu məntiqi prinsipi əsas tutaraq, müqəddəs hədəflərinin həyata keçməsinə mümkün qədər zəmin yaratmağa çalışırdı. Buna görə də, müaviyyə ilə sülh sazişi bağlayarkən, müqavilənin birinci bəndində göstərildiyi kimi bu şərtlə xilafəti müaviyyəyə təhvil verir ki, müaviyyə yalnız Qurani kərimin göstərişləri və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi əsasında davranacaq, və əmirli edəcəkdir. Göründüyü kimi, İmam Həsən əleyhisselamın məqsədi və istəyi İslam xilafətinin başına keçmək deyil, İslam qanunlarını qoruyub saxlamaq və cəmiyyətdə bu qanunların icrasını təmin etmək idi. İndi əgər müaviyyə onun bu məqsədini təmin edəcəkdirsə, əsas hədəf müəyyən qədər həyata keçəcəkdir. Bundan əlavə, müqavirlərinin ikinci bəndinə əsasən, müaviyyə öldükdən sonra, İmam Həsən əleyhissalam İslam xilafətinin başına keçəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Muaviyyə İmam Həsən əleyhissalamdan 30 yaş böyük idi və ahıl olduğu üçün artıq ömrünün son illərini yaşadığı ehtimal olunurdu. Aydın olur ki, məqsədli şəkildə qeyd edilən bu şərt İslam və müsəlmanların nə qədər xeyrinə idi. Müqavilənin digər bəndləri də çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki cümə və cəmaat namazlarında Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselamın lənətlənməsinə son qoyulması və bu bidətin aradan qaldırılmasını, eləcə də Həzrət Əli Əleyhisselamın tələftarlarına və Peyğəmbər salavatullahın sülaləsinin nümayəndələrinə göstərilən həziq və təhdidlərə son qoyulmasını tələb etmək, müaviyyənin də bu tələblərə əməl edəcəyinə dair ondan vəd almağın nə qədər böyük nailiyyət olduğu danılmazdır. Kufədəki toplantı, sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra tərəflər, İmam Həsən ə.s. və Muaviyyə öz qoşunları ilə Kufə şəhərinə daxil olub, şəhərin böyük məscidinə toplaşdılar. Cəmaat gözləyirdi ki, həm İmam Həsən ə.s. həm də Muaviyyə cəmaat qarşısında çıxış edib müqavilənin bəndlərini açıqlasınlar və müqavilənin icrasına dair cemaatin nigarançılığını dəf etsinlər. Əlbəttə, çür sazişinin şərtlərini bilmək də cemaatin haqqı idi. Elə buna görə də Muaviya minbərə qalxıb xütbə oxudu. Amma təəssüflər olsun ki, cemaət qarşısında nəyin ki müqavilənin bəndlərinə əməl edəcəyinə söz vermədi. Hətta tənə ilə dedi. Mən sizinlə ona görə vuruşmadım ki, namaz qılasız, həcc əməllərini yerinə yetirəsiz və zəkat verəsiz. Bilirəm ki, bunları özünüz də yerinə yetirirsiniz. Mən sizinlə ona görə vuruşdum ki, sizi özümə tabi edim və hökmdar olum. Sonra dedi, bilin ki, Həsən İbni Əli ilə bağladığım müqaviləni və onun şərtlərini və tələblərini ayaq altına qoyuram və mənim üçün onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Muaviyənin cinayətləri. Təbii ki, Muaviyə öz sözünü dedikdən sonra cinayətlərini daha da artırdı. O, əvvəlkindən daha kəskin bir şəkildə Əmirül-Müəminin əl Əli Əleyhissəlamə lənət oxutdurmağa başladı. Həzrət Əli Əleyhissəlamın vəfalı tərəfdarlarına və Şiələrinə hədsiz zülümləri rəva gördü. Hücreyb ibn Ədi kimi bir şəxsiyyəti, eləcə də İslamın bir çox parlaq simalarını ətlä yetirdi. Bir sözlə Həzrət Əli Əleyhissəlamın tərəfdarlarının vəziyyəti çox acınacaqlı oldu. Ya həbsxanalarda işkəncələrə məruz qaldılar, ya da evlərindən, yurdlarından qaçaq düşüb yad ellərdə gizlin və qorxu içində yaşadılar. Muaviə Həzrət Əli Əleyhissəlamın və onun tərəfdarlarının ehtiramını əsla gözləmədi. Həmçinin dərəbgerd xəracına dair şərtə də əməl etmədi. Həbəri bu barədə yazır. Bəsrə əhli dərəbgerdin xəracını verməkdən boyun qaçırdılar və bu işi muaviyyənin əmri ilə etdilər. Həqiqətlərin üzə çıxması Ardıcıl baş verən müharibələrdən yorulan cəmaat bir tərəfdən öz qəbilə başçılarının Digər tərəfdən də Muaviyənin muzdurlarının apardığı təbliğatlar və verdiyi vədlərin təsiri altına düşüb sülh tərəftarları olduqları üçün yanıldıqlarını gec-tez başa düşməli idilər. Başa düşməli idilər ki, zəiflik göstərib İmam Həsən Əli salamın arxasında muharibəni davam etdirməmək, Muaviyənin yalan vədlərinə aldanmaq və öz qəbilə başçılarına kör-köranə itayət etməklə Nə qədər böyük səhvə yol veriblər. Bunu isə yalnız öz əməllərinin acı nəticələrini gördüyüdə başa düşəcəkdilər. Bundan əlavə, müsəlmanlar hələ yaxşı tanımadığı əməvi xilafətinin həqiqi simasını da tanımalı idilər. Onların zülümlərini, işkəncələrini, haqqsızdıqlarını öz gözləri ilə görməli idilər. Əslində, tarixin bu dönəmində İmam Həsən əleyhissalam və onun səmimi tərəfdarlarının üzərinə düşən vəzifə, Əməvi xilafətinin həqiqi simasını xalqa tanıttırmaq, onları bu qəflətdən çıxarıb bu zalımların əleyhinə mübarizəyə və hiyama ayağa qaldırmaqdan ibarət idi. Deməli, İmam Həsən əleyhissalam müaviyyə ilə süz-sazişi bağlamaqla əslində, kənara çəkilməmiş və üzərinə düşən ilahi məsuliyyətlərdən boyun qaçırmamışdır. Əksinə, mübarizəni başqa bir şəkildə davam etdirmişdir. Sülh sazışından sonra baş verən hadisələr bunu bir daha təsdiqləyir. Bu hadisələr küfəlləri sanki qəflət yuxusundan oyatdı. Həbəri yazır. Ateşkəsdən sonra muaviyyə Nüxeylədə küfənin yaxınlığında yerləşir, düşərgə saldı. Bu vaxt bir dəstə xəvaric Muaviyyənin əleyhinə qiyam etdi və küfiyyə daxil oldular. Muaviyyə Şam qoşunundan bir dəstəni onlarla döyüşə yolladı. Lakin xəvaric onları məqlub etdi. Bu vaxt Muaviyyə küfəlilərə fərman verdi ki xəvariclə döyüşüb onları həlak etsinlər. Əks təqdirdə amanda olmayacaqlar. Beləliklə Əmir Əl-Möminin Əli əl və İmam Həsən Əl-İssalamın arxasında döyüşməkdən boyun qaçıran küfəlilər həm özlərinin, həm də xəvaricin müştərək düşməni olan Muaviyyənin fərmanı ilə xəvariclə vuruşmalı oldular. Bu onu göstərirdi ki, onlar muaviyənin hökumətində arzuladıqları sülh və asayişə heç vaxt qovuşmayacaqlar.